1624. Bittsevára Czobor Erzsébet Bittsevárában várta, hogy serkenjék már a tavaszi vetés, a kényesebbét is ültetni lehessen a veteményeknek, meghozzák az udvarló leányok a szoknyáikhoz való vásznat az árvai birtokáról, megírja a tokai tisztartó mennyi maradt a tavai borból, s hogy áll a szőlő, pocsékolta-e a korai májusi fagy. Más dolga is lett volna, Két megyének volt fő ispánya, asszony létére. Két megyében dirigálta a nemzetes és nemes urak gyűlését. Két megyéből üzent az országos diétára. Nem is csak két megyéből, hanem a túrzóbírtokokból. Volt, mivel törődni elég. S kiértette volna azoknak a jószágoknak az eligazítását jobban, mint ő. Volt ideje kitanulni. Egy egész élet. S most ez az eszterházi sem fog ki rajta. Zobor Erzsébet a fejét csóvált, amikor az újvári generálisra gondolt, a császárnak erre a kedvenc új ölebére, ahogy magában és néha mások előtt is nevezte. A nagyasszony, akinek a szava az ország asszonyai közül a leghangosabb volt, már csak nem egy emberöltő óta gyászt viselt. Sok esztendeje mióta a férje meghalt. Turzó György, az öreg nádor, a nagy nádor és most már ötödik éve, hogy fiáért is viselte, akárhányszor bicsére jött, egyre nehezebben a gyászt. Tózó Imre, a nádorfi, halott volt. Az erdélyi fejedelem, korona nélküli magyar király, Betlen Gábor, Illusztriszime princeps bizalmasát, az ország reménységét már alig emlegették. Halott. És szobor Erzsébetnek nem volt másik fia, hogy végaz találhasson még ezen a földön. Az öreg körbástya ablakából a mennyegző palotára látott. Hét lányt neveltek fel, s azt az egy félút, és a lányokat mind férhez kellett adni, kellett hát egy lakodalmas házat építeni. Turzó György nádornak volt rámódja, s mutatni is akarta. A menyegzők és mulatságok mind összefolytak Cobor Erzsébet emlékeiben, csak egyre emlékezett, a kincstartónak ma is sorolni tudná, Mire mennyi forintot adtak ki Imre fia esküvőjén, nyári Kristinával? Kotlárikné a vénasszony kopogott. Hallotta a csószogását és a zsörtölődését, mielőtt az ajtóhoz ért volna. Kotlárikné nem szeretett bicsén lenni. Cobor Erzsébet tudta jól. A gonosz lakja. Ezt mondogatta. Cobor Erzsébet, mikor ezt hallotta, elmosolyodott. Élete legszebb napjait itt töltötte. Árva várára, ha gondolt, vagy litvára, csak a gondok, a bánat és a jószágok ügyes-bajos dolgai jártak az eszében. Hozd ide, tedd az asztalomra, Kotlárikné. Megírom nekik azt a levelet. Annak az én beste menjemnek. Itt, bicsén, itt akarják a mennyegzőt megtartani. Kivetette a hálóját Eszterházi úram a turzó jószágokra, megmondom én azt akárkinek. Nem nyári Krisztina kancsal szeméért eszi olyan nagyon a fene generális uramat hanem bicse, árva, ricsó, litva váráért, stokaért. Aj, szegény fejem, özvegy elárvult fejem, kotlárikné. Ki öregségemre itt támasz nélkül maradtam. Úgy igaz, úrzó szaniszló uram, még segítségünkre lehetne. A nagyságos Nádor uram. Azt kellene mondanom, de hallod, de vénasszony, nem is próbálom. Az én szerelmetes atyám fia még holtában is különb nádor ispánja ennek a szegény országnak mint ezek. Bárha szaniszló uram ő kegyelme segítségünkre lenne. Kegyelmedben annyi még az élet, mint három süldő cigány leányban. És én azt nagyságodnak megmondom. Írjon kegyelmed levelet egyenest a felségének. Szegény jó, meghalt meghaltúrzó nagyságos nádor érdemeit, hát ha nézi. S hát ha most, már a kis úrnak, hogy betlen fejedelemmel tartott, megbocsátja, Hát, ha a familiát néz is kegyelmed nemzetségét, elszánt akaratnak sok tanács nem kell, tudja nagyságod jobban, mint bárki. Hát, ha nem azt nézi, hogy szegény szerelmes egyetlen fiam, én nekem egyetlen világosságom ellene tört, Betlen uramat támogatva. Hiszen ha az a béket rakta nem lett volna, ha oda nem parancsolja Betlen követségbe, átkozott. Hiszen pont ez a gyalázatos eszterházi traktált ott vele a fenséges császár követeként. Még a végén kitudom, hogy ő kegyelme keze van a dologban. S már akkor szemet vetett a földres a jószágra. Hát, ha megétette. Főudvarmestere lett a császár őfelségének, s te is tudod, Vénasszony, majdnem Nádornak választották, mikor az uram meghalt. Túrzó György méltóságát majdnem nekiadták az urak az országgyűlésben, ennek a szoknyákon vitézlő, tegnap gyúrt grófnak. Ennek már nem csak jószág kell. Ez méltóságot is akar. Hát semmilyen nem volt, egy rossz gúnyája sem, s ma holnap meglássa, még koronát tesz a saját fejére. Hogy udvarolt még rövid napja Turzó Kristófné hugomasszonynak? Ha dolga volt arra, hanem a házát járta, s az fogadta is szíves örömest, úgy hallom. Istenemre fogadhatta is, mert évszámra rá nem nyitotta a hálóháza ajtaját senki. De ez az Eszterházi az ördögöt is elvenné, ha az országban vagy három jó erőssége volna. Na hiszen! és egy ilyen, ha egy ilyen semmi az én földjeimet. Asszonyomnak, nagyságodnak hozok még abból a főzetből, amibe a szőlőkacsokat s a rózsaecetet összeforraltam, s azzal a homlokát jól bekötözöm ismét. Látom kegyelmet szemén, hogy a fájás megint előveszi. Jó? Hozzad? Hanem innét látom az ablakból, hogy a paláciumnál, a kapunál a faragványt a nagy jég letörte. A jobb sarkát a kapu felett, amin a címerek állanak, Ki kell javítani mond megtisztartó uramnak. Cobor Erzsébet az ágyához ment. Nem volt szokás a nappalágyban feküdni, de Kótláréknél igaza volt, fájta a feje elnehezedett, a dühével harcolt, a fájással már nem volt ereje. Mintha csak tegnap lett volna. Szegény szerelmetes egyetlen fiam. Az özvegye az a gonosz latra most ugyanitt mással ülne lakodalmat. De még engem a jó isten ebben a síralomvölgyben megtart. Abból semmi sem lesz. Nyári Krisztinának itt mással lakodalma nem lesz. Inkább magam vetek lángot az egészre. Hogy iparkodtunk, hogy örvendeztünk még akkor kotlárikné? Mi forintokat kiadtunk. Már a tavasszal kezdték a javításokat, emlékszel, ugye? Az egész várkastét kifestették, kifüstölték, a nagyobb házakat megírták pompázatosan. A nászpalotát igazán díszesre akarta Imrecske különösen a magas házat, ami táncra lett építve, és benne a karzat kőpárkányzatát, ahol a muzsikusok vannak, azt is szépen megcsiszoltattam, s a nászfülkét is újra aranyoztattam. Még az asztartó kettős kőoszlopokat is újra Úgy igaz, a nényeinek előtte jó volt a lakodalmukon. Még a szerelmetes uram csináltatta, amikor az első leány, Zsuzsanna mennyegzőjére készültünk, s utána még hat leányt adtunk itt férhez. De olyan pompával, mint Imre, nyári Krisztina senki nem házasodott ebben az országban, hiszen emlékszel né. Mire Imre a diétáról hazatért, már büszkén mutattuk, hogy már csak a falaknak kárpitozása van hátra. És az egyenruhák emlékszel még, mit pereltem a szabókkal s vargákkal, hogy időre meg legyenek? Mind a 200 lovas katona, az 50 gyalog, a sok inas, virginiás lakáj, csatlós, tarabont, várhajdú, zenész s egyéb udvari cselédnek új ruhát csinálni. Zászlókat, féllobogókat, hosszú útra alkalmas konyha és társzekereket, ládákat, bőrzsákokat, kő és vasfazekakat, a mennyasszonynak oszlopos kocsit pedig annak ugyankár volt. A kocsi lovaknak új díszes hámot kellett csinálni. Mennyi levelet írt túrzó Imre annak a pozsonyi titkárának, annak a skultétinek, vagy mi volt a neve, már nem is emlékszem. Ki aztán a két láda tallérral meglopott, s annak a lator menyemnek a dúsan aranyozott menyasszonyi kocsit nem lehetett címer nélkül csinálni, s mert Imre úgy akarta, hogy minél tündöklőbb legyen, túrzó érzből kellett azt kijöntetni, persze belekerült vagy száz forintba is. Akkor megmondtam nagyságodnak, akkor már, hogy jó vége ennek nem lesz, csupa rossz Annak az érc címernek a sisak koronája felett az oroszlán, és az egyszarvó olyan súlyosakká lettek, hogy azokat nem lehetett a kocsi tetejére felrakni, akkor hirtelen újakat kellett fából csináltatni. Megmondtam, hogy ez fiút szülni nem fog, s hogy hallgass! A nyári meg a várdai rokonság ajándékait drága pénzen Bécsben rendelte meg az én fiam. Árvából és a litvai uradalomból mennyi élelmet hortak be, mennyi bort, azzal Betlen uram is egy hónapig etethette volna a hadait. S még a nép mit felzabált, még Bicsétől Tokaig, innen Helmecig és vissza vonult. Megnéztem volna én azt a főkapitányt, aki azt a nagy sétafikálást így, mint én eligazítja. Szobor Erzsébetnek szinte napi szokásává lett a mennyegzőt felemlegetni. Még inkább mióta hírét vette, hogy Eszterházi Miklósnak készfogója lesz nyári Krisztinával, fiának özvegyével. Első mérgében a mennyasszony anyjának, Várdai Katalinnak írt, de mielőtt a levelét útnak indította volna, széttépte. Hogy a házasságot Várdai Katalin tervezte el, vagy legalábbis nagyon örvend felette tudta, Írnia felesleges volt. Mióta turzóimre meghalt, legjobban a menyegzőjéről szeretett beszélni, és most ezt az egyetlen csemegéjét is meg akarják keseríteni, és a vagyonát, az ő vagyonát is elvenni tőle. Mikor a menyegzőt emlegette Kotláriknénak vagy a Frauci mereinek, dicsérhette a fiát, felemlegethette a turzók minden kincsét, gazdagságát és dicsőségét, és kedvére szíthatta nyári Kristinát és annak anyját, Várdai Katalint, aki valamikor legbizalmasabb barátnője volt. né erre egyszer óvatlanul emlékeztette. Megtörtem, illem szerint. Még Imre azt a nyápic semmire se jó lányát el nem vette. Vetette oda akkor Cobor Erzsébet, és később már a vénasszony sem merte szóba hozni a régi barátságot. Írásban persze a férfiak rendeztek mindent. Sorolta szinte nap-nap után Cobor Erzsébet, de kinek lett volna türelme rajtam kívül az indulás rendjét összeírni? A tokai uradalmak prefektusának a szállóhelyeket, az ott tartózkodás idejét, a beszerzendő ételek és bor mennyiségét kiadni, az udvarmestereket, szállásosztókat behívni. Azoknak, mikor mit kell megcselekedniük, elmagyarázni? A konyha és társzekerekhez gazdákat, pohárnokokat és tálnokokat rendelni, hogy ki ki tudja is, mikor, és hol kell lennie, és ott mi a dolga. Nyári Krisztina és Turzó Imre esküvőjére a családhoz tartozókon kívül 103 vendéget hívtak a főrangúak közül. A többi vendég is lajstromra került, nevük, asztaluk, szállásuk, de összesen sem számolták, hányan is vannak. A nemes és vitézlő urak és fiaik közül rang és állás szerint toborzák a lovas és gyalogos legénység kapitányait, hadnagyait, a féllobogók vivőit, Továbbá a főgazdákat, asztalnokokat, pohárnokokat, étekfogókat, szállásosztókat. Még jóval a mennyegző előtt a Bicsei várba elkezdtek érkezni a mindenfelől odasereglő nász vendégek. Már október utolsó napjaiban jöttek. Azután a vőlegint Helmecik kísérték. A főrendűeket a várban, kíséretüket és a közrendű nemeseket a városban szállásolták el, kiki rangjához és állásához illőn kapott hálóhelyet, lovai is inasai lovászai egyéb kísérői is kvártét. A nászmenet november elsején korán reggel trombita harsogással indult. Először a szállásosztók három főúr és lovasaik vonultak. A főmenet csak órákkal később, bőrös kocsikon, hintókon indult utánuk. A vőlegény sógorai és sorban a többiek, ahogy rang szerint következtek, késérve főember szolgáik és nemesek által, Utánuk díszesen felszerelt paripákon hét nemes ifjú, aztán egy hintóna vőlegény főudvarmesterével, a hintó oldalán az ablakban egy-egy nemes, egy lakály és egy darabont. Azután következtek az asszonyok, cobor erzsébet népével, azután már férhezadott adott leányai, erdődiné, vízkeletiné, kiki népével. Ezek után következtek Turzó Imre portékás szekerei, a túrzó uradalom főemberszolgáival, aztán még öt szekér más főember szolgákkal, utánok túrzó Imre vezeték lovai. aztán három trombitás és féllobogók lobogók vivői majd turzó Imre főember szolgáinak lovasai szám szerint 36, azután kocsik, a negyediken ültek a muzsikusok a virginálos, a lantos, a hegedűs és a kis virginálos. Az ötödik kocsin a konyhához látó gazdák, a hatodik kocsin a pohárnokok és tálnokok. A hetedik kocsin a vicekonyhamester, három szakács és két szakácsinas. A kocsik sorát a férjezett házaina házainak konyhakocsiai zárták, kellett a segítség. Ezek mögött a társzekerek jöttek, egy a mennyasszony számára, egy-egy a vőlegény, az örömanya egy a sógorasszonyok portékáival, egy a konyhaeszközökkel, egy a pohárnok és a tálnok portékájával. A társzekereket mindegyik úrnak a magaszolgái közül arra rendelt felügyelők kísérték, azon kívül pedig a turzóház 50 kékbe öltöztetett gyalog katonája. Végül a lovasság következett. Legelőbb Turzó Imre 200 embere, aztán a nemes uraimék még lovasai szám szerint 96. Ezek után külön hadnagyok vezérlete alatt a turzóházzal rokon főurak lovassága 140 lovas. A fegyveresek után a menetet az utócsapatok zárták, szekerek rajtuk a mesterekkel, akik nélkül ekkora menet meg nem indulhatott. Lakatosok, kovácsok, felcserek, szekérgyártók, szígyártók és a lovászmester vezetése alatt 25 csatlós darabont, mely utóbbiak a szállóhelyeken és az asztaloknál is szolgáltak, s a pohárnokoknak, tálnokoknak ők voltak szolgálatukra, bortöltőül, étekfogóul. Hosszú sorban így kígyózott a vágvölgyön felfelé a döcögős út miatt csak lassan haladó nászmenet, a nagy sárban rendre elelakadó, megfeneklő szekerekkel, kocsikkal. Dagat, mint a lód, ha tömik, minden faluban, mely útjába akadt, újabb néppel hízott. Így mentek a bodrogig, az ország másik végbe, királyhelmetre ahol a mennyasszony lakott az anyjával akkor. 1618-ban Szent Márton napján esküdött Turzó Imre és Nyári Kristina. Alvinci Péter, a kassai prédikátor eskedte őket dörkedelmesen. Az esketés után helmetsről a nászsereg azonnal Tokajra ment, Turzó Imre ottani birtokára, ahol három napig mulattak. Itt történt, hogy a 13 éves menyasszony a lakodalomban elfáradva egy reggel, miközben öltöztették, összeesett és elájult. Mire magához tért, félrebeszélt, vizet kért, és anyácskáját emlegette, de Várdai Katalin keze hiába nyúlt felé, ellökte. hogy kit hív, csak nővére, Nyári Istvánné, Telegdi Anna tudta. Ő egyedül értette, hogy Krisztinka bátori Annát hívja, aki nem lehetett ott az örömanyáknak, Cobor Erzsébetnek és Várdai Katalinnak, miközben az esketésről, lakodalomról, nászmenetről, szálláshelyekről, hajdukapitányokról, öltözetekről, kocsikról, étek sorokról egyezkedtek, kevésszer egyezett az akarata, de hogy a meggyilkolt fejedelem rossz hírű testvérhugát invitálni nem kell? Abban igen. Krisztina egyszer ellenvetette nővére bíztatására, hogy hiszen atyafisság és előkelő nemzet, de anyja szemének egy villanásával utasította rendre, és más fontosabb dolgokról folytatta a beszédet az özvegy Nádornéval, Czobor Erzsébettel. Tokajból három napi vigalom után a násznép némileg megfogyott, de még mindig sokan voltak, mikor elindultak Bécse felé. A szepességben, Lucsívna előtt egy másik nemesi lovas bandérium és száz gyalogpuskás várta a nászmenetet. Még ezek is kísérték, tíz napon át, még Bicsére vissza nem értek. Bicsére, ahol voltak éppen ennyi előkészület és sétafikálás után, megkezdődött a mennyegző, ami egy hónapig tartott. A kis menyasszony majdnem belehalt a sok táncoltatásba, kevés alvásba, folytonevésbe. Cobor Erzsébet szerette a lakodalmas könyvet lapozgatni. Nézd, vénasszony, nézd! Kiadatott pedig a fűszerszámon kívül 1709 sapu különféle részt. 191 és fél lakó bor, 160 és fél lakó sör, 6 és fél lakó borecet, 2 és fél lakó recett, 17 ökör, 60 bárán, 241 juh, 20 borjú, 50 malac, 300 kappan és tyúk, 75 lód, 1000 tojás, 70 császármadár, 2 siketfajd, 50 nyúl, 2 szarvas, egy őz, 55 csuka, 169 pont, 100 pisztránk, 500 fehér hal, 600 hering, 8 oldalszalonna. 54 itce főt vaj 29 és fél itse írós vaj 283 szapu zab Hatvan szekér szína 100 szekér szalma 17 ezer forint Amennyi jövedelem egy esztendőben A bicsei jószágból bejön Hát azzal a bugris generáliskával Ilyen lakodalma a nyári Krisztinának Ugyan nem lesz Akármennyi jószágot is rabol el tőlem s ad Eszterházinak a fenséges császár Hogy keseredne meg az élete Legalább ahogy az én reménységem megfogyatkozott. Álnok családságában nem az apa hűséges érdemeit nézi, hanem hogy Túrzó Imre betlen aranyos zászlajára írta a nevét. De hiszen jól tette, jól az én szerelmetes fiam, igaz hitéts az országot védte. Haj, beszép volt a menyegző palota! Befényes! A falak díszes kárpitokkal, a körülfutó tölgyfapadok, nehéz török szőnyegekkel voltak borítva. Szemben a bejárattal a háttérben volt a főasztal felállítva, közel hozzá jobb és bal felől egy-egy arany és ezüstserlegekkel s edényekkel dúsan megrakott pohárszék, melyek közül az asztalnok és a pohárnok, az étekfogók, bortöltők s egyenruhás lakályok sürögtek. Árvából is behoztuk az ezüst és aranymarhákat. Cobor erzsébet a szemét lehunta. úgy volt az ágyon, a sok vánkoson, félig ülve inkább, kezét a mellén összekulcsolva, szoknyája szépen kiterítve, hogy ne ráncolódjon. Mint aki halni készül, úgy fekszik ott, s a leltárt is csinálja már, lárik né, ahogy nézte. Mikor a beszédben szünetet tartott, nagyokat szuszogott. Emlékszel a nász fűkére? Ott a palota hosszú falának közepén állt még akkor. Kár volt onnét kibontani, már bánom. De hát lehet majd újat csinálni, ha a két kis leánykára kerül majd sor. Számba kell venni, számba kell venni, Kotlárikné, kivel házasodhatnának. Hisz az egyik még csak hat, a másik épp, hogy ötesztendős. Őrzsike az előbb még az üszkös kutyát kergettem, mikor a leányház mellett eljöttem. Nem baj, nem baj, csak valami pápistához ne menjenek. Most, hogy az anyjuk az a hitvány áruló, annak a senki semmi eszterházinak a felesége lesz. Térít az mindenkit az igaz hittől, erősebben, mint a pázmány uram, vagy a jezsuita páterek. Még jó, hogy itt a jó prédikátor uram a lelki nevelésünkre gondot visel hogy itt mi figyelhetjük, miképpen növekednek a jó erkölcsben. Hanem a násfülke aranyozott homlokzatáról azok a súlyos kófiumos függönyök, amik ott lógtak, hogy a mennyezetes násznyoszóját takarják. Azokat hová tették? Emlékszem már, ott van az árvai öreg írott ládában a tárházban, jobb felől. Ott álltak. Imre és az a verép fejű, az aranyos nagy öltözetében. Az anyja soros gyöngyös nyakba vetőt akasztott rá. Majd a földre nem húzta az egész leányt. Öreg gyöngyök voltak. Egy sorban hatvan számolnom sem kellett ismertem. Ez is az országbíró Bátori István uram tárházából való volt. Ott álltak. Szemben a nászfőkével, mögöttük Várdai Kata és magam. Ott volt Túrzó Szaniszló uram, a vőféjek, a lányok, a két örömanya, Nász nagy, vőfélyek, lányok! A ház belsőjét üresen hagytuk a táncnak. Len közel az ajtóhoz, nemes urai még asztala állt, két sorban oldalt ismét egy-egy pohárszék, az üveg és agyagedényekkel. A felső traktusba a karzatra vezető lépcső alól világított az öles rönkök lángja. A kemence majd szétrepett, úgy tüzeltek benne. Minden falon legalább tucatnyi szövétnek gyertyák, s a karzaton a muzsikusok, a lantos a és hegedűs foglalnak helyet. Évfélkor vették le nyári Kristina pártáját. Czobor Erzsébet arra nem szeretett emlékezni, akkor még milyen szánakozva nézte a sápadt, kimerült, remegő szájszélű lányt. Fel volt cicomázva, hogy majdnem már maga is világított, mint egy görbécske gyertya. A főkötőt akkor a fejére rakták, s amikor az ifjú pára a nászfülkébe ment, Cobor Erzsébet jól látta, Turzó Imre is megsápad, s nem asszonyát, hanem a fülkére festett írást nézi, amit előtte a lelkész szertartásosan felolvasott. Tudhatta hát, mi van odaírva. Örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek. Czobor Erzsébet élénk látta lehúny szeme mögött, ahogy hét éve az egyetlen fia a nászfülkébe belép. Pedig annak is már ötesztendeje volt, hogy Túrzó Imrét, az erdélyi fejedelem Nikolsburgba békét kötni elküldte, és onnan vissza nem jött. Czobor Erzsébet rendesen még kisebbre görnyedt, mikor a fia eszébe jutott, és szemét sokszor elfutotta a könyv. Néha hónapokig nem sírt, aztán megint ugyanúgy folytatta. Összes lányát odatta volna zálogba bárkinek, bárminek, ha az egyetlen fiát visszakapja. Ahogy az évek teltek, régi fejfájása is egyre jobban gyötörte. Az asztalra, a bicsei hálóházába, ahol egymagában vacsorázott, ahogy már megszokta özvegységében, akárhányan is lebzseltek, vejei, unokái, leányai a várban, azokat nem hívta be. Most az íróládáját hozatta. Az öreg bástya az ő saját birodalma volt. A Vénasszonyon és Turzó Imre két kislányán kívül oda másnak belépni nem volt szabad. Az asztal kicsi volt, külön neki csináltatta a férje túrzó György, amikor feleségül vette, hogy könnyebben elérje, mikor írni tanul. 25 éves volt túrzó György, amikor először idehozta. Két gyermekes özvegyember. Szobor Erzsébet tizenöt, ha lehetett, de azután sokáig alig jött, hogy azt higgye, aki látta, hogy már asszony. Olyan alacsony volt, olyan vézna, csak a fejelet akkora, mint más asszonyoké. Mint valami különös madár, valami messzi országból, ahonnan a törökök azokat a színes papagályokat hozzák, amik, ha türelemmel okítják őket, emberi hangon szólnak. Ezt gondolta mindig valahányszor magát valami tükörben megnézte. Aztán megasszonyosodott. Nőtt is még, ki is kerekedett valamennyire. Az apai házban muzsikálni, hímezni, a gazdasághoz ezt azt érteni megtanították, de Turzó György asszonyának annál nagyobb tudománya kellett legyen. Megérezte anélkül, hogy bárki mondta, vagy rávezette volna. Férje ragaszkodott hozzá, hogy jól megtanuljon írni és idővel, ahogy teendői megszaporodtak ahhoz is, hogy a jószágok dolgát el tudja igazítani, ha úgy fordul a család sorsa. Mire második gyermekét megszülte, Cobor Erzsébet csodálkozó imádattal csüggött a férjén. Torzó György megtanította rá, mi a dolgas mi nem egy asszonynak. Férje ítéletében vagon megbízott hogy dicséretét kiérdemelje, szeretetére méltó legyen, hálóházában bentartsa, jószágait, gyarapítsa, gyermekeit, amint akarta úgy nevelje, ezekért élt. Mikor a nádor meghalt, pompa nélkül temettette. Fiát, ha kellett, ötven lovassal és az árvamegyei küldöttekkel maga kísérte a diétára és a császár színe elé, a megyegyülésben most maga-maga elnökölt. Turzó György emlékét és mit maga után hagyott veszni, más kezébe kerülni nem hagyta. A jó szágra gondolt, mikor a leveles ládájához a kisasztal mellé leült. Szemm a falon, a sejemmel szőt kárpitok között a Nádor képmását nézte. A császár most annak a gazember Eszterházinak házinak adományozza. Suttogta Túrzó György díszöltözetes képének: Mi a Túrzó ki? Felford benne a dű. És úgy szorította kis gyerekújai közé az asztallapját, lapját, hogy új színüket vesztették. És most még ez is. Nem lehet elhinni nem lehet. Mit meg nem merészelnek. De a levelet azért megírja, határozta el magát. Cobor Erzsébet imádkozni próbált, hogy nyugalmát visszanyerje. De csak perelt magában az úristennel is, írta hát inkább, ahogy tudta. Vettem kegyelmed levelét abban a maga állapotának megváltozása felől, amit ír kegyelmed. Megértettem, kit kegyelmed levelének hozzám érkezése előtt is értettem, másoktól. Ahol kegyelmed azt írja, hogy a kegyelmed szerelmes anyjának és bátyjának ez lévén akaratuk és tetszésük, s e szerint cselekedett kegyelmed juthat kegyelmednek eszébe, hogy azelőtt való esztendőkben, mikor hírefutamodott, hogy Eszterházi generális uram ő kegyelme Túrzó Kristófné asszonyomat el akarná venni, a kegyelmet szerelmes anyja és nénye micsoda ítélettel voltak a generális uram felől. Innálam lévén akkor jól emlékszem, mit mondtak ő kegyelme felől. Most immár a kegyelmet szerelmes anyjának és kegyelmednek is így tetszett. Kegyelmetek tudja. Ezzel Isten éltesse és ágya kegyelmedet. Ano domini, milissimo, sesszentessimo, vicessimo quattro. Primo die mai. Úgy. Hát megírtam nekik, mit gondolok felőlük, s az olyan sebesen magát gyarapítani iparkodó generális uram felől. Generális. Talán bizony lába ké, de a gyermekecskéket azokat nem adom. Nem fogják ezek a turzójószágot és a mocskos kezükkel felmarkolni. Ha két megye főispánságával elbírtam magam, hát csak elbírok ezzel a szoknyákon dicsőséget kereső generáliskával. Nekem ugyan hiába ordibáltak s rázták kardjaikat a nagyuraim eleibe, mert megmondottam nekik, hogy még a megyében a főispánságot én viselem, s még a gyűlésben én elnökölök, magukat istenesen viseljék, különben aki a jó szóra nem hallgat, azt kidobatom, s a diétának még nekem ebben az országban szavam van, közelében nem mehet. Miért rám a dicsőséges Ugristen, fiatalságomtól elég bajt, annyi szenvedést? Ha a szerelmetes uramat, nagyságos és méltóságos túrzó uramat végtelen kegyelmében mellém nem rendelte volna, s kincsem, napsugaram, egyetlen támaszom, ragyogó vitézem, szerelmetes fiamat, Imrét boldogságomul nem juttatta volna. Ezt a síralomvölgyet mind hiába járnám. Hogy az Úristennek úgy tetszett, a turzók nagyméltóságú nemzetségének bevégeztessen, azon bánkódom már mint hiába. Leányaim kiházasítva, kistafírungozva, jószágaink számosak, tárházainkban arany és ezüst marhák bőven. Most már csak ezt a két kis árvát kell felnevelnem, Őrzsécskét és Krisztinkát, akik az ő szerelmetes apjukat meg sem ismerhették, a legkisebbe még az arcocskáját sem láthatta az én szerelmetes fiam, akit orvul még azelőtt megítettek, hogy ez a világra jött volna. Gondolatját ismerte csak, hogy asszony a gyermekkel van ismét. Tudhattas, remélhette, a jó isten kegyelméből fia születik, ki nevét hordozza majd. De az Isten, akiket valamire tart, meg is próbálja. Mert ezt a nagyobbikat, amint észrevette, hogy kicsint kancsal, mint az anyja, Hát ezt otthonában nem tartotta. Be is kellene hozatnom ide. Itt legyen a közelemben, az én házamban. Ezek a száraz dajkák már nem olyanok, mint fiatalkoromban voltak. Zobor Erzsébet elmerengett a levél felett. Kotlárikné! kiáltott ki a hálóházából az ajtó előtti pitvarba egy székenhímző vénasszonynak. A kis gyermekecs kéket ide az én házamba küldesse be, Azután majd később becskén a hátsó udvarba kimegyek velük, a veteményre nézek. Mit végeztek a reggel? A víznek az árkocskákat kiásták-e? Megvan az is, a szegfűk is, felkötözve. No, akkor legalább ez megvan, hát ha a többit is el nem felejtik, míg a grádicson leérnek. Ezekkel már semmit nem lehet végezni, már mindent a szájukba úgy kell beletenni, még a falatot is megrágva, Jaj, ha valami foganatja volna a dolognak, amit végeznek. De mit beszélek, hiszen nem voltam én magam is rest. Nem mulasztottam-e iparkodni erőm szerint, gyötrődött magában Cobor Erzsébet. Nem bíztam-e túlságosan is elmagam. magam, abban az egyetlen nagy feladatban elfáradva, amit az Úristen reámbízott. bízott. Azt sem tudtam igazul elvégezni. Mert az úrak azt gondolják, várat venni. Diétán kiabálni nagy dolog, de nekem asszonyt kellett találnom az egyetlen szerelmetes fiamnak, aki méltó a turzók nevére, s azt vinni. Istenem, hogy megcsaltál engemet? Pedig milyen gondol, milyen óvatossággal válogattam, ki legyen az én egyetlen szerelmetes fiam asszonya? Jaj, csak saját anyámra arra, a vén boszorkányra ne hallgattam volna. Hiszen tudhattam volna, hogy turzó uramat is csak a jó Isten kegyelmének köszönhetem, hogy életem társa ő lett. Ha Perényi borbála, az én jóságos, szerelmetes anyám tudta volna szíve jóságát, becsületességét, úgy előbb adott volna engem egy foltozó vargához. Ezt a kancsal verebet. Ezt is ő kereste ki, hogy neki jó szomszédja Tokajban, s hogy öreg családok, így a Várdai Jószág, úgy a nagyságos nyári, uram, török elleni érdemei, s erényes nevelése, és az anyjának termetét nézzem, hogy mennyi gyermeket a világra hozott. Beszélt, beszélt, s nem csak nekem. Szerelmetes Imré is, és még azt is úgy rendezte, hogy Várdai Kata a nagyidai házában legyen, amikor Imre a tokai Jószágot járta és azt csalta aztán kisvárdába, abba a porfészekbe, sárkunyhóba, amiben még az atyafiságát is kerülgette, mert inkább abban semmint sajátjában lakott. Látta én a jó fiamon később, már a menyegzőn, hogyha olyan lenne, mint az anyja, ez a leány, azt kívánná, úgy akarná, és abban bízott, hogy olyanná lesz. Vagy, mint az a szép nénye, telegdi Anna? Annak ígérete kecsegtette. Hogy nyári Krisztinát magamnak meg nem néztem, s hogy a családja hitünk védelmezője, s hogy nyári Pálné asszonyom eszes, s a politikumban jól forgó asszony, csak azt néztem. Bánom már eleget. Hát Bátori Annát is hogy kifundálta először Várdai az asszonyom? Hogy a nagyságos Bátori Gábor fejedelem huga, s a nádor fia micsoda szövetség lehetne? Nem mondom, az talán. Úgy lehet, az jobb lett volna, hisz abban a kisbátoriban volt még valami tűz, pedig már az is özvegy volt akkor. és azt mondják, annyi férfi járta ahány török Budát. De az az én szerelmetes fiamat bizony otthon tartotta volna a szoknyája mellett, és gondja lett volna rá, hogy mindenféle jöttment cselédek útjában ne járjanak. és még talán fiút is szült volna. Aztán erről is úgy mondják, hogy ennek az eszterházinak lett rongja s mikor az mégis mágócsinét vette feleségül, nagy bánatjában szaladt ez a Jósikához, aki az ágyában vitézkedve nyerte el a kezét. És akkor kellett volna résen lennem. Akkor nem hagyni, hogy nyáriné asszonyom a kisebbik leányát, a bátori fehér nép helyett reám tukmálja. De mit lehet tenni? Hittem neki, és anyám bíztatásának. és Imre... Szegény jó Imre csak a nemzetséget nézte, s hogy szerelmetes atya mind kívánná, hogyan legyen. Annak a lator leánynak csak a szágát nézte, s a nevét, s hogy gyereket tud-e majd szülni eleget, s ő úgyis az országnak meg a politikumnak a szolgája, neki leány szíve többé nem kell, úgy mondta. Mikor Kisvárdából megjött, hol egy-kettőre a gyűrűt odattas, a mátkaság meglett, csak azt mondotta, Jézus! Örök jóságodért és kegyelmedért enged, hogy az egyesség, melyet itt kötöttem boldog lehessen. Magam sem kívánhattam volna többet. Hogy iparkodott, hogy vágtatott, váltott lovakon szegény, hogy gyermek onnan rögvest vittencre, ahol verejtékes lázban feküdtem a vejem uram házánál hetekig. És ágyamnál ült, még magam is útra nem tudtam kelni, és hazaindulni árvába. És még ott ült, ha háromszor szólt nyári Kristináról. Egyszer akkor is csak azt, hogy kancsas, hogy női kellem kevés van benne, meg hogy erényes illemre jól okították, és hogy édes szerelmetes jó anyám mint kegyelmed olyan asszony kellene nekem, mondta el, vagy tízszer is naponta. Hogy nyári Krisztina olyan lesz, mint az anyja, hogy lesz benne erős akarat is, úgy reméltem magam is, és hogy Imre majd csak elfelejti a borsos uram leányát, aki szép volt, Istenem! Beszép is volt az alány, és jó is hozzá szeléd, hogy olyan leányt kezem alá nevelődni, nemigen adtak se előtte se utána. Hogy Imre megszerette, még haragudni sem tudtam érte, se rá, de még a leánykára sem. Úgy sírt az, mint az ápor amikor kitudta, hogy turzó imre őt viszont szereti. Úgy örvendett azért sírt, s nem azért, mert az útját kiadtam, s az apjához hazakültem nyomorult félárvát. Hogy mehet sora? Utána kell kérdeztetnem. Csak eszemben tartsam. Valakinek a felesége azóta úgy lehet. Jaj, Imre fiam, a várdai és nyári jószágoknak, a miénknek. Hiszen ha... Édes Istenem, milyen nagyszerű cselekedeteket vihetett volna véghez az én szerelmetes fiam. Betlen uram csak úgy pislognas, néz nézne ki a süvege alól. Még mindig azt gondolom néha... Hogy ő étette meg. Hiszen módosabb, fiatalabb, rátermettebb is volt mindenkinél. Hallgattak ráz itteni és az erdélyi urak is, szót értett a törökkel, némettel. Vagy talán épp maga ez a gazember, senki fia Eszterházi, hiszen ez járt még ott követségben, a fenséges császár képében Ravensburgában, amikor Aljas latrok az én jó fiam ételébe mérget kevertek. Mondhatja nekem az az anabaptista doktor, hogy az úr szólította magához, sebes lázat küldve reá, s hogy abban az ember fiának akarattyos dolga nem volt, az én szerelmetes egy fiam engem magamra így itt nem hagyott volna. Ezeknél az új keresztényeknél különben jobb kétszer meggondolni, mit mondanak. Nem bízom én az olyan emberben, aki, mint a gyermekek, úgy hiszi, mindenkinek egyformán való a munka, s hogy hadakozni és a keresztény hitet fegyverrel megóvni Isten ellen való. Annál már a zsidó doktorok is jobbak. Így támasz nélkül, gyámolító nélkül öregségemre hagyott az én szerelmetes fiam magamra. Mert ez a nyavajás asszonya, aki hogy egy év nem sok annyicskát gyászolta, aki csak a gyermekei felett sírdogált naphozat sóhajtozott, s anyjához, várdaikatához egyre csak leveleket írt, nekem semmiben segítségemre nem volt. Amiket parancsoltam, azokat is vonakodva tette. Pedig hát a kenyeret én tettem a szájába, s fedelet a feje fölé én adtam. Hogy írtak kérte az anyja, ereszteném haza, s küldeném fel a lánykákat a felséges császárpalotájába, hogy ott nevelkedjenek, mert ott meg annyi grófok gyermekeikre is gondot viselnek. Hogy ne, hogy pápistát csináljanak belőlük. Mit bánom én, hogy nyári Krisztina elfutott haza az anyaszoknyája mellé, míg Imre szegény árvácskáhi itt vannak velem? hogy attól a savanyú árnyékától végre megszabadulhattam. De az az áspiskígyó várdai kata, az talán már akkor, mikor itt vizitált, s hallotta, hogy ez az eszterházi megint nősülni készül, és hogy módos özvegyet keres, talán már akkor kifundálta. Bátori Annát elődözte jó messzire, pedig hiába való volt azzal fáradnia. Megmondhattam volna neki én is, mert annak a nyomorultnak már se jószága, se semmilyen már akkor nem volt. és ugyanabból a nagy szerelemből Eszterházi uramnál a házasságra nem futotta volna. Fejedelem húga, közben még a mosóasszonyom is különb nála. Nem hiába. Várdaikata nevelte. Fejedelem, bátoriak, ff, őrültek, Istent kísértők mind. Kevélyek, bekevélyek, mint nádasdiné az a másik. Erzsébet aki az én szerelmetes uramat azzal akarta vádolni, hogy a jószágát el akarná venni? Hiszen hogyan is akarta volna? Fia ura, nádasdi uram ott ült már benne a várakban, jószágban. Kellett ők egyelmének ott csejte várában. A szolgái előtt azzal dicsekednie, hogy neki az apja és a meghalt férje után maradt a vetekszik a német császáréval. Hogyha tána, bármelyik utolsó cselédjéből nagyobb urat csinálhatna a nádornál, Szerelmetes uramnál, szegénynek az Isten adjon holtában nyugodalmat, ha már életében olyan kevés jutott részéül. Jaj, csak a fejem ne hasogatna így. Csak ha rágondolok ezekre. És én még magam írtam ennek a bátori Annának, hogy vigye ezt a bugris Eszterházét, vigye az én menjem asszonyom elől. Még csak válaszát sem vettem. Azért a mennyem asszonyhoz, az ázott verébné asszonyhoz csak elment, szólt is vele. Mint hiába, mint hiába lakodalom lesz már írják az invitációkat. Pedig érthetné ez a bátori Anna a kurvákodást. Jobban érthetné, és tudhatná Eszterházihoz neki kellett volna mennie, nem annak a bestelélek, anyai szívemet szomorító Krisztinának. Jaj, ha ezekre gondolok, jön a hasogatás, már is feszíti szét a fejemet. Ez az anna baptista. Úgy mondja, a homlokomon, a szemem felett minden eltelt évvel egy kevéssé megvastagodik a csont, s a növekedéstől attól van a fájdalom, az hasogat, s az borítja el némelykor a szemem világát. A kis örzsét vizsgálom, hogy ezt az én nagy bajomat rá nem örökítettem-e, mert anyjától a kancsalság ráragadt, ha nem is olyan erősen, de azért nem egyenes az egyik szeme nézése. Jaj, kotlárikné, fakad ki mély sóhajjal szobor erzsébet. Mennyi mindennel próbál engem a jóisten? Bárha jó híreket is hozna hamarnap nap, nádor ispán uramtól valami ember. Rakas tüzet itt a kemencében, megvesz az isten hidege. Kegyelmet pihenjék, akarnám, jót tenne. Az íróládáját kivigyem? Nem, hagyd itt. Még a nádor uramnak írok, hogy amit kér, megadom, ha a császárnál kiárja, hogy a gyermekeket nálam hagyja, s a zálogot is. Hisz azt már írta neki kegyelmed? Mit tudott te, kinek mit kell ígérni? S borbál a leányomhoz, erdődinéhez valakit még ma küldes, hogy látogatására indulok, s onnét a császár palotájába az ügyemben magamat megvédeni. S az az én rúsnya menjem rövid nap a staférunkját, a ládáit, arany- és ezüst marháit és öltözeteit kérni fogja. Az ezüstös szögekkel kibert ébenfaládát, és a fehérre kirakott almáriumost, az öreg képekkel megírt ládát, a szekére való két szőnyeget, a vörös aranyruhát, a skófiumos ágyruhákat, a tafotával vont paplanokat, a vörös atlasszal szegetteket, az öreg bánkos héjakats, a hosszú recéskeskenőket, az ötven asztali kendőt, mind. S a többit is. Keresd elő a lajstromot. Azt ki kell adni, ha azt akarom, uraim jó indulattal legyenek irántam. Ha nem adnám, még úgy hinnék, magamnak kívánom, ami nem az enyém. S hadd nagy uramat is küld be. Ő viszi a szekereket. Készítse a darabontokat és a hajdukat a kíséretre. S küldök vele annak az eszterházi generális uramnak olyan ajándékot, ami az üdvösségét hozhatja el ő kegyelmének. Csillogót, fényeset, ami minden evilági fájdalmát elveszi. Azt a rutén késes mestert azért is üzenje a faluba még ma.